Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregård, Nedim Jassar og Marie-Louise Toksvi. I den forgangne uge blev en 16-årig dreng passet op for sin gadedør på Ydernørbro i København og skudt og dræbt. Så vidt ved blev der affyret seks skud imod ham, og han døde umiddelbart efter, og politiet leder ihærdigt efter. Så vidt man ved tre gerningsmænd. Dan Bjergård den sag ved du i hvert fald mere om, end jeg gør. Men det er jo begrænset, hvor meget vi ved nu, ikke? Jo, altså det vi ved indtil videre, det er, at den her 16-årige dreng, han var på vej hjem fra noget fodbold, han havde været ude at spille med sine venner, og på vej hjem, han bliver faktisk ringet hjem med sin mor, der siger, at nu skal han komme hjem, han må ikke være ude så længe. Og det er lige omkring klokken 9 om aftenen. Og da han så når til sin, øh, sin opgangsdør, altså lige ud foran, hvor han bor, er der så de her øh, gerningsmænd, som, øh, som skyder ham seks gange. Og øh, ja, forsvinder så fra stedet. Der, Jeg talte med nogle, nogle vidner derude, der faktisk sagde, at de havde råbt af dem og, og, øh, og var løb, og de så stak af fra derude. Så, så det er sådan det, det faktor, vi ved, der er sket derude. Han skulle være ramt øh, flere gange, øh, blandt andet i hovedet, så, øh, så han skulle være faktisk afgået gået ved døden allerede mens han lå der foran sin egen opgang. Og hvis man <skrælde> skal skyde og altså i en um, under stande, hektisk situation skyde nogen og ramme dem, så skal man og ramme i hovedet, så skal man være ret tæt på, æ? Og altså man altså, jo det, det, det især hvis man ikke er en, en trænet skytte, så så kræver det altså lidt øh, at kunne ramme en så mange gange. Og øh, ja, det, det er jo, der er jo noget, der tyder på, at de er gået målrettet efter denne her unge mand, fordi det er sådan en... Vi er på, øh, på Yderøsterbro, øh, en, en, sådan en stor baggård, hvor der er ret god belysning, og det er lige foran hans... Øh der er også andre ude, ikke? Synes jo, jeg, hvis at... politiet siger. Ja, at det, det er i hvert fald det, som, øh, som, som politiet formoder, at der har været øh, flere unge personer i den der gård, og det, det siger dem, der bor derude også, altså det er sådan et sted, hvor øh, unge mennesker hænger ud øh, om aftenen, og altså ikke sådan et, et balladested, men, men bare et sted, hvor der er mange unge mennesker samlet, og, og flere af dem, jeg talte med ud, fortalte faktisk, at de var begyndt at hoppe sig altså mere inde i går, netop på grund af alle de her skyderier. Altså de har fået at vide, at hvis de skulle være ude om aftenen, så skulle de være inde i den her gård, fordi øh, det er et, et område, der ligger ikke så langt fra øh, Mjølnerparken og Rosengade, som jo er to af de områder på Nørrebro, der har været hårdt plaget. af skyderier. Ja, vi er geografisk sådan på, på grænsen mellem Yderøsterbro, yder Nørrebro, nordvest. Det, det er et i det område, for når man ser Østerbro, så tænker man straks på ja, og det noget økologisk ikke, det, det er ikke, ikke den ende af nej, Østerbro. der men. ligger ikke caféer og, og hipsterbager og alt muligt andet. Det er sådan Men vi er heller ikke i den, i den tunge, bandeplade del af, af Nørrebro. Men. Nej, men det, det, er jo så det, altså det, det er jo det, der er lidt interessant ved det, fordi som sagt, så er det jo, det ligger det jo kun lige et stenkast fra for eksempel Mjønlerparken, som man må sige er særdeles hårdt af af bandekriminalitet, men, men som sagt, jamen så, øh, så virker det som om, at de er, de er gået målrettet efter ham, netop fordi, ja, det er jo lige foran hans, øh, hans opgangsdør, og han bliver øh, råbt an, forlyder det, og, og så det her med, at det er sådan en, en stor oplyst gård, så, så det virker som om, man er gået målrettet efter ham, og ikke i, i nogen, som, som nogle af de andre øh, episoder, vi har hørt om, hvor at, øh, det virker sådan et tilfældigt, hvem det er, man har, har forsøgt at ramme. Så har Københavns Politi meget markant været ud og sige, at der, der er intet, der indikerer, at denne her dreng, som det offer for forbrydelsen, har nogen øh, banderelationer. Han er ikke en, en, politiet kender for noget som helst ballade, hverken i den tunge eller lette ende. Han er en god, helt almindelig skoledreng, der, der ikke har, har nogen udstående med nogen, så vidt man ved, og i hvert fald slet ikke med politiet. Og alligevel, så når sådan noget her sker, så, så er det jo vældig svært ikke at tænke noget et eller andet. Hvad, hvad siger du, Nedim? Altså, jeg skal være ærlig. Jeg tænkt med det samme, og sådan, helt. det kan bare ikke være rigtigt, det er jo den 16-årige. Men jeg var også forsigtig med at give mine tanker til kende på de sociale medier, så, medier. så det var meget godt, at jeg gjorde men, men man kan jo også godt blive offer for bandekriminelle, uden selv at være en del af det miljø. Ja, og det, det har man jo set altså vældig mange gange, det her med, at... Æh, at folk bliver skudt og dræbt af, for eksempel bare de kender de, de forkerte mennesker. Altså det er, det er der mange eksempler på, og, og netop jo også fordi, som vi også har talt om rigtig mange gange, det her med, at de der tonangivende bandemedlemmer ved jo godt, at de skal færdes lidt i, i sikkerhed. Så, så derfor så kommer man lidt ud i periferien af, hvem det er, man, man rammer. Men, men omvendt er det jo et, et, et meget hårdt øh, attentat, så... Og det virker som om, man er gået målret efter ham her, men motivet, det, det kender vi ikke helt. Men det man også skal sådan øh, måske tænke lidt over, det er det her med, altså politiet har været meget specifikke ud og sige det her med, det er ikke en del af bandekonflikten, altså den her, vi, vi har hørt så meget om her med LTF og Brothers, men, men derfor kan det jo stadigvæk godt være øh, bunden i nogle overensstemmelser, der har noget, rod i bandemiljøet på den, på den ene eller den anden måde. Men det jeg også hører Københavns politi sige, det er, at man efterforsker meget bredt, og man leder efter alle mulige ting, som kan være baggrunden for at, at det her sker. Og at man jo endnu ikke ved, hvem, hvem det er, man leder efter. Ja, og det er, de jo også, det er de jo også nødt til. De er jo også været ude med den her appel om, at, at der må være nogle, nogle unge mennesker, der ved noget om, øh, altså hvad der er foregået derude, ikke? Og, og, og måske kender. Altså, der kan jo være nogle ting, der foregår blandt de her unge mennesker derude, som, som hverken deres forældre, eller politiet, eller øh, socialarbejder, eller dem der ellers færdes derude, ved noget om. Og det er jo derfor, politiet nu er ude og appellerer til, at altså, det er de her unge, der skal på banen. Hvad ved man om, om de er det tre gærningsmand, man taler om. Der er jo også lidt forskellige forklaringer fra vidnet. Ja, der har, altså, det har været alt mellem to og fire, tror jeg. Men, men altså. Men der har man øh, nogen beskrivelse af, hvad det er for typer? Altså, det skulle være unge mennesker, sådan lidt øh, atletiske bygninger. og det, det er man vel sådan øh, næsten per definition, når man er ung, ikke? Men altså, det er, øh, er så nogle, nogle unge, nogle... Øh, øh, jeg har talt med nogle som sagde, øh, at de så udlandske ud, og, og så videre. Men, men også det her, som man altid hører i de her sager, de havde hætter på, og sådan noget var svært at se. Men, men altså, det, det er det, som, som vi ved, og det er altså meget, meget sparsomt. Så har politiet jo gentagende gange været ude og opfordre til, at også børn og unge, som måtte høre noget, vide noget, kende nogen, skal fortælle, hvad de ved. Og, og, og det er vel også svært at forestille sig, at at, at tre, hvis vi nu fortsætter, der er tale om tre gerningsmænd, som gør noget så voldsomt som det her, at, at kunne holde det tæt, eller ikke nogen andre ved osv., og, og rygterne må svire rundt i kvarteret også. Hvorfor, er det, hvorfor tror du, Nedim, at, at politiet så, så mange gange skal ud og bede om, kom nu, tal med jeres forældre, tal, sig det til os? Altså, man, man ved jo, at politiet har haft 112 vidner, der har ringet til dem, og, og, og en procentdel af de vidner har jo sagt til politiet nogle navne, som, som de måske skulle snakke med, som godt ved noget om den her sag. Altså, så de har peget på nogen, som måske ja, ved noget mere? som, som ved, hvor gerningsmanden er, hvad grunden til den, den her identitet er, og sådan noget. Men, men problemet er bare, at det er de mennesker, der ikke gider gå ud og snakke. Og, og grunden kan være, at det er, fordi de er tæt relateret til dem, der også har skudt den her unge mand. Det kunne være en vendekreds, der er blevet uvenner og så bliver man bare bange for at gå ud og gøre det. For? Hvorfor skulle det ikke stoppe dem for at gå ud og skyde dem? Så hvis man i, i, selv i perverien er et miljø, hvor nogen er altså parat til at gå så langt som til at skyde hinanden eller skyde nogen, så, så handler det også om, at du tror, det handler mere om at være bange end, end sådan en eller anden, vi taler ikke med politiet, agtig modvilje. Jamen altså, da jeg var lille, så jeg jo også, jeg så ikke nogen blive drabt, med jeg så en blive stukket ned, og det gik jeg jo hjem og fortalte til min mor og far, øh, fordi det, det påvirker mig så meget, og min far var en lynhurtig til at sige, det der, det holder du for dig selv, fordi eller, de, altså, det var folk, der bor lige ved siden af os, så vi ville jo ikke have, min far ville ikke have, at min mor min lillebror skulle få problemer med det der. Så det kunne også være nogle familiemedlemmer, der måske har sagt, det der det holder vi lige tilbage, til vi finder ud af, hvad vi skal gøre. Vi har besøgsdag i studiet i, i, her i Politiradio, hvor det altså kan høre, Dan Bjerregård, Nedim Jassar sidder her og kloger så, men vi har øh, endnu en, en klog med os, nemlig sociolog Marie Bruvik-Heinskov. Velkommen, Marie. Tak. Øh, du er her blandt andet, fordi vi lidt senere i programmet skal tale om en stor undersøgelse, du har lavet om seksuelle overgreb i Danmark. Men du har jo sådan set også som sociolog forsket i vold og vold mellem unge, og da vi talte sammen om, at du skulle komme her i dag, så kom vi selvfølgelig også til at tale om den her drabsag, og så ser du til mig, at med den forskning, du har bedrevet det, du kender til vold mellem unge, så har du aldrig stødt på noget af denne her karakter. Det er helt, helt, helt usædvanligt. Ja. Hvad mener du med det? Altså, nu kan jeg jo tale kun i overordnet termer, ikke? Ja, for du for... ved ikke mere, end vi andre gør. <coughs> Nej, præcis. <coughs> jeg, har lavet, jeg har forsket i gadevold, altså vold i offentlige rum. Og, øh, og der har vi så også, øh, det har jeg gjort sammen med Lasse Libst, som også er sociolog. Og, og, der og som vi skal da lige sige, vi havde besøg af i studiet for et par uger siden, ja. øh, til at tale om, om den store undersøgelse om gadevold. Ja, præcis. Og der har vi så også haft et fokusområde på unge. Og det, som vi kunne sige kendetegnet ungevold, det er, at de i modsætning til voksenvold ofte har sådan et langt forløb, Øh, op til selve voldssituationen, Altså så man mere planlagt end voksenvold er. Voksne øh, slås til i byen over et landet, der bliver sagt dumt eller et landet eller to. Altså i gade og en bøger der, som kommer op og slås. Hvor øh, ungdomsvold? har ofte et mere planlagt, øh, har mere en planlagt karakter, men som også er kendetegnet ved en større grad af symbolsk vold, altså sådan en ydmygelse af den ene eller den anden karakter, sådan noget med, at de skal sige undskyld mange gange, eller går igennem forskellige ritualer, som øh, imiterer altså voksen kommunikation, men på sådan en mis kommunikeret måde. Jeg kommer okay. til at tænke på, når du siger, at det er en vældig grim sag, som var ikke så længe siden fra Ry, øh, hvor, hvor fire unge blev dømt for grov vold mod en femte, som de havde sat stævne ja. ned ved den lokale hal, eller sådan noget, og, og så kastede de en, sådan en flaske med brændende bensin eller noget på ham, og han blev voldsomt forbrændt. Det var en stærkt, stærkt omtalt sag. Ja. Hvor også netop det her element af, af noget planlægning og noget, der var gået forud for en optrætning frem til det her punkt, var jo en del af, af sagen ved retten, ikke? Ja, præcis. Og det er noget af det, der kendetegner ungdomsvold. I hvert fald de sager, som, som vi har set hos politiet. Øh, men noget af det, der også kendetegner ungdomsvold, er faktisk generelt set, at de unge ikke kommer voldsomt eller slemt til skade. Ja, som det gør sig gældende i den her sag. Der er meget sjældent våben til stede på den her måde, som det har været i den her sag i den her uge. Øh, og det får mig til at tænke, altså, at det, at han er blevet skudt på nært hold, det, det gør altså, at den sag afviger for andre ungdomsvoldssager. Nu det er det jo også en med døden til følge. Øh, og jeg tænker, at det, altså det jeg tænkte, det var, at den må i hvert fald i forhold til den logik, jeg har arbejdet ud fra, være relateret til noget bande. Øhm, men, fordi ellers så tænker jeg, så er det i hvert fald en, en virkelig, tegn på en virkelig forrådelse af, af en ungdomsgeneration. Men her skal jeg vi vel netop også, og det var egentlig også det, du var inde på før, den skældning mellem, at et er, at offeret ikke er tilknyttet nogen bande, ikke er en del af kriminelt miljø, ikke selv mm. er kriminelt, men derfor kan gerningsmænd jo... Også før. nu er de jo så i den grad mm. kriminelle, fordi nu er de faktisk skudt om, men man kan jo godt tilhøre kriminelle mm. miljø. Men, men altså, der er jo en, en anden sag, der faktisk minder lidt om den, som vi så for et, et, et års tid siden med en ung mand, der også blev skudt i en, en kiosk på, og det var faktisk også Yderøsterbro-Emmdrup-agtigt, Ja, æ, Indrup, det var en, aktiv, over mod Emdrup, og, og, og der var det jo også, øh, ja. havde jo også øh, karakter af en, af en likvidering nærmest. Og, og der kom det jo så øh, frem sidenhen, at jamen, der var måske noget uoverensstemmelse også med noget, øh, noget bande indover. Nogle, nogle kammerater, som måske, måske ikke havde en forbindelse til ja, noget. Ja, og, og det, netop det her med, væk. at øh, altså, jeg tror også bare, at det går ufattelig hurtigt. så, så altså, For politiet for skal jeg gå ud og sige, at den her person, hvis han øh, var det, var bande relateret, så skulle de jo have øh, enten skulle de jo have en eller anden helt klar dokumentation for det, eller rigtig meget modisering af ham, hvor man simpelthen vi har truffet med bandet medlemmer så og så mange gange. Men, men, men der kan jo altså også godt ske en eller anden form for øh, lynradikalisering, og, og de her unge, de måske øh, i løbet af kort tid kommer i, i rigtig dårligt selskab, som, som ingen kender noget til. Så, så der kan være alle mulige ting, der, der, der gør netop, at, at det kan være noget, noget banderelateret, der skiller ind. Øh, Inputing. Jeg kom til at tænke på en anden ganske ordentlig rejselsfuld sag, som vi også for lang tid siden snart har, har talt om her i programmet. Det var det var København på Frederiksberg, en ung mand lidt ældre end de 16 år, men stadigvæk en vældig ung mand, som kommer hjem til sin adresse. Han har været ude med, med sin kæreste og kommer hjem og bliver overfaldet af en gruppe gerningsmænd med køller. Som, øh, som tævede ham sådan, at han døde af det efterfølgende. Og, øh, og han havde heller ikke noget som helst men noget kriminelt miljø at gøre. Og, og politiet efterforskede ihærdigt meget længe, også ud fra en forudsætning om, at når en gruppe gør det her, og muligvis har forvekslet ham med en anden, øh, at, at det simpelthen er, at det forkerte offer, om man så må sige, så er der nogen, der ved noget. Men den sag er stadigvæk uopklaret, også selvom den dræbte unge mands familie medvirkede til at få en dosør stillet i udsigt til, til vidner, som måtte kunne bidrage med oplysninger, som kunne opklare sagen. Så i den sag ved man stadigvæk ikke nu, efterhånden mange år efter, hvem det var, der gjorde det, og ikke mindst hvorfor, hvad det egentlig handlede om. Kan man blive bekymret for, når du sidder og tænker med din, din øh, erfaring, at man, at, at man kan have de samme vanskeligheder med en sag som den her? Altså jeg vil sige, at det, det kommer jo meget an på... For, der, der er flere ting, der spiller ind. For det første, hvor, hvor planlagt det her det er, og, fordi hvis det er... Jo mere planlagt det er, jo, jo bedre øh, er mulighederne for, at de her gerningsmænd kan, kan slippe væk. Hvorfor det? Jo, men fordi så kan man jo... Øh, altså, hvis det er sådan noget impulsivt noget, hvor de måske har... Det kan jo være sådan noget med, at de stadigvæk har deres mobiltelefoner øh, på sig, hvor man kan, kan spore, hvem der har været i området. Altså, der er en alle mulige forholdsregler, man jo kan tage så sig, hvis man øh, forsøger at planlægge et eller andet af den Men ellers så tror jeg også, det hænger meget... Øh, eller kommer meget an på, på, altså, hvem er den her gruppe af gerningsmænd? Fordi... Hvis vi kommer ind i de der miljøer, hvor folk altså virkelig kan finde ud af at holde kæft, så øh, også er ligeglad med, om der kommer en dossør og, og ikke for dårligt som det og, og altså, der snakker vi de her for eksempel helt hardcore bandemedlemmer, jamen så er det, det kan, det kan være svært at, øh, at få hul på. Og nu så har vi jo siddet og talt om også med dig, øh, Maria Hagensgaard, som har forsket i unges vold, men på en eller anden forudsætning om, vi regner med, at det også er unge gerningsmænd, og vi har en sparsomme beskrivelser af dem som yngre eller unge, og som du sagde, atletiske. Men, men det er jo et vidt begreb, unge. Altså, det er vel fra 15 til 30 i virkeligheden. Så vi, vi ved jo ikke, hvem det er, vi taler om her. Så altså, jeg, jeg læste jo, at der var en sort bil, der ventede på dem. De havde set nogle løbe over til en bil, så der var jo nogle voksne over 18, der er med der jo. Så du mener ikke, du kører en bil før, du fyldte 18 år, ned i det, jeg så. Åh, oh, men <laughs> hvis jeg skulle ud til en likvidering, så havde jeg kræftet mig at køre rundt uden <laughs> Øhm, det aner vi ikke, men det... jeg synes da dybest set bare, at vi kan give opfordringer ved. Jeg har virkelig, virkelig svært ved at forestille mig, uanset om man er ung eller gammel, at man kan medvirke til en forbrydelse af den her karakter, og så, og så ikke lade sig mærke med det. Og det har jeg virkelig svært ved at sætte mig ind i. Nu kigger du på mig som om, jeg er det mest nervevæsen. Ja, jeg jeg, ved at være, jeg der med har jo fortalt dig det tusind gange, og, altså nu kan jeg kun snakke ud for bandemiljøets tankegang. Altså når, når du er i en konflikt med nogen, så er det jo bare... Så ryger den der velidenhed væk, og jeg ved ikke, hvorfor den gør det, men det gælder bare om overlevelse, så dine fjender skal bare fjernes. Jeg synes bare stadigvæk, at vi godt lige kan give opfordringen videre. Der er faktisk et barn på 16 år, som er dødt. Hvis man ved noget, så er det en god idé at fortælle det til politiet, også selvom man ikke selv lige kan gennemskue, om det er den vigtige oplysning eller ej, fordi det kan være, at politiet kan bruge det, det kan være, at de ikke kan. Men det er da det rigtige at gøre. Det giver dig ret ikke. Det går ud fra, at du også kører, Dan Bjergaard. Jo, <laughs> oh, den kan vi vist ikke være uenige. Ja, gang. det vil være svært. Det vil overrasse mig meget. Jeg skulle forlænge programmet med at skille timer, hvis du havde svaret nej her. <laughs> ja. Vi følger selvfølgelig med og vender tilbage med mere om den her sag, når vi ved noget. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Kun hver fjerde offer for overgreb, seksuelle overgreb, ønsker at se sin gerningsmand fængslet. Sådan bragede en overskrift i det yderst information for nylig. Og det er en overskrift, som fortæller historien om en ny dansk undersøgelse bestilt af det kriminalpræventive råd, som skulle undersøge, hvordan ofre for seksuelle overgreb, eller hvordan, i det hele taget, hvem har oplevet at være udsat for seksuelle overgreb, og hvordan har de reageret på det, hvordan har de oplevet det, og også det store spørgsmål, som jo igen og igen dukker op, har man meldt det til politiet, og i givet fald, hvorfor eller hvorfor ikke? Marie Heinsgaard, det er jo sådan set, derfor du er her også, selvom øh, du også kunne tale med om ungdomsvold, så er du her, fordi det er dig, der har lavet undersøgelsen. Ja. Ikke helt alene, Nej. men dog. I har øh, fået svar fra over 3.000 danskere på spørgsmålet om, hvorvidt man har oplevet seksuelle overgreb. Og, øh, og, der, de, og der er vi ude i den helt brede definition. Ja. Det, det er alt fra fuldbyrdet voldtægt i den, i den helt hårde ende, øh, incest, den slags, og så til øh, krænkende adfærd, befamlinger, altså at blive rørt ved klaret mm. i, øh, i mm. et ud, eller på en bar, mm. eller tiltalt mm. på en nedladende seksistisk måde. Mm. Ikke også? Jo. Så, og, og helt overordnet så viser undersøgelsen, at 10% af dem, der har svaret, altså hver tiende har sagt, ja, jeg har været udsat for at blive tvunget til sex eller et forsøg på at tvinge mig til sex. Ja, i den grove ende. I den grove ende. Ja. Den gode nyhed er, at 69% svarer, at de aldrig har oplevet noget, der ud fra den her meget brede definition, mm kan kaldes seksuel overgreb. Mm. Det synes jeg faktisk er en god nyhed i disse MeToo-tider. Mm. Altså 69% har aldrig været udsat for noget i den retning. Overraskede okay. det der? Øh, det ved jeg egentlig ikke. Jeg har konstateret det sådan set bare. Det, det tror jeg ikke var det, der overraskede mig mest. Jeg går ikke rundt med sådan en øh, generel forestilling om, at alle har været udsat for et eller andet øh, ubehageligt på den måde. Altså, der var nogle andre ting, der overraskede mig mere, da vi dykkede ned i resultaterne fra det her. Øhm, det som for eksempel kan... skal jeg ja, også spørge ja. øh, Altså, det overrasker mig øh, jo ikke, at mørketallet er så stort, som det er. Og mørketallet er jo det, at øh, offerne for overgreb ikke anmelder det. Øh, og det, altså, det er sådan, at 88 procent af dem, der har været udsat for et groft overgreb, altså tvangssamleje eller det, der minder om det, de Æh, de det ikke. Øhm, og det er sådan set, hvad alle andre undersøgelser i det store ja, hele os... det vidste vi også. godt. Det vidste vi godt. Det, der overraskede mig, hvis vi skal komme ind på det, det er, at langt størstedelen af dem ikke ønsker, at gerningspersonen skal straffes med fængsel. Og her er vi så oppe i den overskrift, jeg indledt med. Ja. Altså, hver fjerde, kun hver fjerde, ja. som har været udsat for, og her taler vi bare for igen og deklarere, at vi taler om de, om de enlige seksuelle overgreb, altså ja. øh, voldtægt eller... Forsøg ja. Der er det kun hver fjerde, som, som giver udtryk for, at jeg vil gerne se ham, ser jeg nu med en grov generalisering, straffet med fængsel. Ja, og det er ikke en grov generalisering, fordi det er gerningsmænd, ikke? Altså, øhm, I meget, meget, meget hvid udstrækning. Ja, i meget, meget vid udstrækning. At, at tale om kvindelige offer og er ja. gerningsmænd. Ja, ja. Det er rigtigt. Det er meget få af dem, som ønsker, at gerningsmanden skal straffes med fængsel. Og det er det, som, som, også, som vores undersøgelse også peger mod det er, at øh, offrene for de her seksuelle overgreb kender gerningspersonen. Og det betyder også, at de øh, følelser, der er involveret i forhold til overgrebet, øh, er jo langt mere ambivalente, altså tvetydige. Øh, og at de oplever det overgreb også uklart, i hvor høj grad det egentlig er kriminelt, eller om det ikke er kriminelt, det der lige er sket. Og her kommer vi jo ind i noget, som i virkeligheden, altså at begreberne bliver svære. Mm -hmm. Fordi når man her hos os i et program som Politiradio, når vi siger voldtægt, så mener vi jo voldtægt i straffelovens forstand, altså det, som, ved, som, som jurister vil definere mm. som en voldtægt. Mm. Men inden for, for juraen, som i så mange andre fag, så har vi det jo med at lidt om at bruge begreberne sådan lidt ad hoc. Mm. I, i, I jeres undersøgelse taler I om overgreb. Mm. Og, og dermed kan man sige, at der, der kan godt være nogen, som er offer for et overgreb, uden at de definerer det som voldtægt i første omgang. Ja, præcis. Altså voldtægt sådan i, i straffelovs forstand. Ja. Hvad er forskellen? Øhm, altså, vi har jo spurgt på et handlingsniveau, så det vil sige, har du været udsat for tvang? Og det er det, der er med til at definere, om noget er et overgreb i retslig forstand. Men noget af det, der også har afgørende betydning, er jo også, hvorvidt Offret har gjort modstand, altså ydet modstand og sagt fra, og det viser sig, at det er mere tvetydigt også, hvorvidt offerne øh, øh, faktisk har ydet klar eller ytret klart, at det her, det har de ikke haft interesse i. Øhm, og det igen handler om, at de kender gerningspersonen manden, altså det kan være en ven en bekendt, den kæreste, ekskæreste som har tvunget sig til sex, men hvor de måske har haft vanskeligt ved at sige fra eller bare har lukket øjnene og tænkt nu lader vi det her ske, og så er de vågnet op næste morgen, og så har de været i tvivl om hvad var det her egentlig ja. og så, øhm, og så der er et stykke tid og så ændrer de holdning eller så, ja, så anskuer de den her episode anderledes end først. Men er, forstår, er, er, at der sådan... er også nogle ja, er bare en ting, skal jeg nok for mm -hmm. lov. Drenge, at der er også nogle af de her, som, hvor hvor det ligger langt tilbage. Altså der ja. kan gå mange år fra ja. selve episoden til at man så mange år efter tænker, det der skete den gang med ham der, det var det var faktisk et overgreb, jeg ja. der var udsat for. Jeg tænkte bare ikke på den måde, da det skete. Ja. Men hvornår er noget så tvang, fordi man kan jo godt fortryde. Øh, et eller andet, man har lavet for eksempel i, i byen, eller hvad det kan være, uden at det nødvendigvis har været tvang. Men, men hvordan har I så defineret det? Vi har ikke defineret det. Vi har, vi har spurgt dem, har du været udsat for seksuel tvang? Hvordan er det foregået? Under hvilke omstændigheder? Øh, var der alkohol involveret? hvor Hvorhenne var det? Hvem var gerningspersonen? Oplevede du det som kriminelt? Øh, hvordan ønsker du, at den her gerningsperson skal straffes? Har der været blå mærke og objektiv beviser? Altså... Alt, hvad man ligesom øh, skal have afdækket i forbindelse med det her. Jeg må lige spørge, mm. hvor, hvornår bliver det ulovligt? Fordi når mm. du fortæller lige, at hun bare lukker øjnene, og så tænker hun, nu lader jeg bare det her ske. Det ser jeg bare ikke som tvang. Det ser jeg bare som om, hun tænker, fuck det, lad ham bare gøre det, og så kan vi vende tilbage til et eller andet. Jeg kan ikke se, det ulovligt det der. Men det er jo sådan, sådan heller ikke øh, hvad kan man sige, noget, der er strafbart. Altså, det er i hvert fald ikke muligt at straffe sådan en handling. Nej, du er der til, at hun går ikke komme bagefter og siger, at nu ser det som et voldtægt. Men, du har nej. jo bare lukket øjnene, Men lige så snart du siger, stop, så ser det som tvang, fordi så tvinger han sig til at blive ved, jo, ikke? Men det er sådan set også det, der indgår i den strafferetslige paragraf. At med mindre det er sådan en tilsnigelse, som der også ligger i paragrafen, ikke? Øhm Øh, men... Og tilsnittelsen, den har vi lært før Det er jo de sager, hvor man har at gøre Med, med en person Jeg siger bare en, en kvinde Som for eksempel er Vældig beruset, sover Eller hvad ved jeg Og derfor er i en tilstand, hvor man ikke er i stand til At give udtryk for, at man ikke gider det her Altså, hvor man ikke kan sige nej, fordi man er for fuld, Men for det er jo ikke det. Øh... Altså, så er det også i straffelån defineret som voldtægt. Det er men... det, vi taler om. Vi taler om de der andre sager, hvor det er, jo, det er men ufedt. Det er jo... men... Jamen, det er jo ikke det, hun sagde. Hun siger jo, at... Nu peger hun at... på, mig. At... Ja, skal... er skal... <laughs> Du siger jo, at hun er jo bevidst, men hun lægger sig jo bare ned og lukker øjnene. Det er en kvinde, der er bevidst i min øjne om, hvad der foregår lige her. Så det er jo modsat af det, du lige siger, Marie-Louise. Jeg får hjælp af Nima Samani, som jo enig med ham øh, ud over at være kant jord, så er han producer på vores program, så han sidder og taler i mit øre. Han kan næsten ikke holde ud, og at han ikke er med i studiet, fordi det er jo det emne, som man, hvis man følger med på sociale medier den slags, også ved, at han med jævne mellemrum skriver om. Han siger, det, du mangler, det er, er hele, i den juridiske del spørgsmålet om mandens fortsæt. Altså, ja. kan, man, kan man i retten bevise, at han har fortsat til at være klar over, at det, han foretager sig her, er voldtægt eller ej? Der er vi inde i retssagerne og i juraen. Jeg vil egentlig gerne tilbage til, til mødet mellem de to mennesker, hvor der opstår noget, som den ene, i hvert fald efterfølgende, definerer som et overgreb. Og her skældner vi så mellem at definere noget som et overgreb, og definere noget som kriminelt. Ja. Ikke også? Jo. Så situationen, åh, det er skulle sgu nemmere at bare lade ham gøre det, end at begynde at forklare, hvorfor jeg ikke gider, fordi jeg er også træt og fuld og noget er jo ikke nødvendigvis strafbart kriminelt. man kan jo godt efterfølgende stadig være sådan et... Helt ærligt, kunne han ikke selv regne ud, jeg ikke havde lyst, når jeg nu lå der og prøvede at lade som om, jeg sov. For nu at tage et eksempel fra det virkelige liv. Nu kigger du på mig som sådan en teenager, og lige har opdaget, at, opdage, at din forældre har sex. Men altså... Men i de situationer, så tager vi for pålyden, når vi skal ikke hen i retten her. Fordi det, der er jo, meget, det, det der jo er, er helt karakteristisk, det er, at de her sager bliver slet ikke meldt til politiet, fordi dem, der er involveret ikke oplever det som kriminalitet, der foregår, men mere som noget, der er ubehageligt. Mm. Og så kan man efterfølgende med kølige og så osv., definere det som overgreb, som måske, måske ikke falder ind under bestemmelsen om mm. voldtægt. Mm. Hvorfor ved I det fra jeres forskning? Hvorfor er det, det kan gå så galt? Altså, hvorfor, hvorfor stopper det ikke? Jamen, altså, det kan... Det kan der være mange forskellige grunde til. Ikke? Men øh, hovedsageligt er det jo nok sådan, at de fleste sager foregår i det, som man kalder for en gråzone. Altså, hvor det er to parter, der rent faktisk har et eller andet intimt forløb kørende op til den her situation. Øh, og netop ikke, Altså, de er til fest, eller? De, de kan de være danser. til fest. De, de Skal vi lave en lille situation? Altså, de er til fest, de danser, de kender hinanden, de er fulde... Øh, der kan være altså, flere involveret. Det, det hele er en ja-stemning. Ja, ej, nu gik det, så nu gik ja buss. Ja. Du kan bare sove, sove. mig. Ja, ja. præcis. Ja. Der er jo et eksempel for information med en pige, som går med en fyr hjem, øh, og, og hvor hun så ligger øh, på gulvet og sover, hvor han så siger, jamen kom lige op i min seng, og øh, hun har ikke lyst til at have sex mere, men alligevel så bliver han ved med at insistere, til sidst så... Altså, gør hun det møde. Ja, ja, så lad os få det overstået. Og så vågner hun næste morgen og synes faktisk, at det var ikke noget, hun egentlig havde sagt ja til. Det betegner hun selv som et seksuelt overgreb. Så kan vi jo andres eksperter jo så sige, at det et overgreb? Eller altså, det er det må måske ikke i strafferetslig forstand, men det opleves som et overgreb. Og hvis vi skal prøve at komme nogle af de oplevelser møde og prøve at forebygge den der form for, hvad jeg vil kalde for miskommunikation, så skal vi måske kigge på, hvad det er, der netop bliver op til. Og jeg tror også, at det er væsentligt, selvom man skal være varsom med at tale om kvinders rolle i, i, i det her, men at faktisk også at, at tale til kvinder, ligesom mænd, og sige, vi skal have en eller anden form for kulturændring, hvor mænd skal være mere opmærksomme på kvinders signaler, men kvinder skal også være mere opmærksomme på at sige tydeligt fra, og det kan også godt være, at det så skaber en konflikt i selve situationen, at det kan være pinligt, men det er altså også en væsentlig opgave at gøre, at det. sige det klare nej, hvis manden egentlig skal vide, at det ikke er i orden, det han er gang i. Øh, og det er, er kontroversielt at sige, men jeg tror, at det er noget af det, der ligger. Og altså, jeg synes, det er noget af det, der ligger og lyser rimelig klart i forhold til de resultater, der er her. At der er altså en opgave i forhold til den forebyggelse, som handler om noget, der ligger før, og ikke kun i forhold til det, der ligger efter situationen om at, at gå hen og anmelde det. Selvom selvfølgelig skal kvinder anmelde et overgreb, hvis de har oplevet et seksuelt overgreb. Og, og det med anmeldelsen, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Jeg hæftede mig ved et andet tal, nemlig at 82% af alle dem, der svarer ja til, at de har oplevet krænkelser, der taler vi om, at det er sket over for nogen, som er under 25 år. Ja. Altså det er unge mennesker. Det er unge mennesker, det og det er jo selvfølgelig også i den alder, hvor man i forvejen ikke kender sine egne grænser særlig godt, og nogle gange først finder ud af, hvad grænsen er, når den er overskrevet. Og det er der, hvor der bliver eksperimenteret, og hvor man også kommer til at drikke for meget. Langt de fleste af de eksempler på, på de her situationer, der er, det er knap 70%, der er der ikke nogen, der fysisk kommer til skade. Og mm. det er jo også de her gamle billeder, vi har af voldtæg, overfaldsvoldtægten, uh, ham der springer frem af, af, af busken osv., en helt ukendt gerningsmand osv., det er et fortal ja. af de sager, øh, i hvert fald jeres undersøgelse, det ved vi jo også fra, fra alle mulige andre undersøgelser, det er de færreste af dem. Mm. Der, hvor der er tale om fysisk vold, så der også er mærker efter fysisk vold efterfølgende. Det, det, er, der, det er der kun i hvad, en, en god tredjedel af sagerne her. Ja, ja. max. Ja. Og det er også dem, hvor at størstedelen øh, bliver opfattet som kriminelt efterfølgende. Altså, så... Fordi det er mere klart, ikke? Jo. Det her var en forbrydelse, ligesom hvis jeg blevet slået ned og nogen havde min taske. Det kan ja. jeg ligesom definere som ja. kriminelt. Ja, ja. Øh, 44 procent svarer, at de ikke oplevede det, der foregik som kriminelt i hvert fald i situationen. Mm. Og så, for at opsummere, nu må du rette mig, hvis mm. jeg glemmer noget, eller tager fejl, så handler det om, at man dels har svært ved at se, hvor, hvor var det, den der grænse var? Mm. Hvad var min egen rolle? Hvad var hans intentioner? Og, måske, og jeg kender ham. Mm. Så, så jeg har svært ved at se min klassekammerat, min kollega, min, min gode bekendte, som, som i, i en en voldtægtsforbryder, fordi voldtægtsforbryderen som begreb har vi et bestemt billede af, mm. og jeg kan ikke forbinde ham her, den der meget søde fyr fra mit fransk hold, med, med det billede, jeg har af en voldtægtsforbryder. Ja, det er rigtigt. Ja. Så er spørgsmålet derefter, for det er jo det, man hele tiden gerne vil vide, det er, hvorfor er der så få, der bliver anmeldt? Ja. Fordi hvis man nu så først efter med eftertanken og så videre, og man er blevet ædru, og man har tænkt sig om, og man har mærket efter, og man siger der, det var faktisk et overgreb. Mm. Og, og de steder, hvor man behandler og hjælper mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, der har man jo definitionen, det er et overgreb. Hvis du selv har oplevet, mm. føler, at det er et overgreb, mm. så kalder vi det et overgreb. Mm. Og der anbefaler man jo at melde den slags til politiet. Ja. Det er der så vældig mange, der ikke gør. Mm. Hvorfor ikke? Jamen altså, politiet har jo også tidligere haft et blakket ry i forhold til, øh, hvordan de modtager ofre for seksuelle overgreb. Øhm, og det er jo også noget af det, som den her kampagne forsøger ligesom at redde båd på, ikke? Altså at sige, jamen kom og meld det her, siger kampagnen. Og også... Øh, altså fra politiet? Ja, fra politiet. Ja. Og politiet siger jo så også, jamen altså, det er ikke dig selv, der skal vurdere, om det her er kriminelt. Det skal vi nok gøre for dig. Og det synes jeg jo er en rigtig god idé netop at de tager ansvaret for vurderingen af, hvorvidt den, den der oplevelse og handling har været kriminel. Og vi ved jo også, at dansk politi har arbejdet meget intenst med, at, at øh, med måden, man modtager ja. folk, der kommer og siger, at de er blevet anmeldt, måden, det, det er selvfølgelig aldrig rart at skulle anmelde noget som helst Nej. til politiet, fordi man også selv er nødt til at svare ja. på hubagelige spørgsmål, men at man virkelig har arbejdet med det, og jeg har hørt øh, dansk politi ros for, Lederen af Center for offer for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet i København, som siger, at altså politiet er på meget kort tid blevet vældig, vældig meget bedre til det her. Mm. Men det er selvfølgelig måske lidt en skrækmyte. Mm. her, det bliver meget nemmere hvis du går til politiet. Mm. Kan I afkræfte den myte? Nej, fordi vi har jo ikke studeret øh, anmeldelserne. Altså, jeg har jo så tidligere i min pod afhandling faktisk studeret an alle anmeldelser fra Københavns politi. Og øh, der har jeg altså ikke noget indtryk af, at politiet gør et dårligt stykke arbejde. Jeg synes også, at den måde, som jeg kan læse anmeldelserne på, at de faktisk spørger rigtig godt og sobert ind til, hvad der er, der er sket. Øh, men de bliver jo også nødt til at spørge omkring, altså i forhold til vidner og altså he hele situationen for at få afdækket, hvad det er, der er foregået. Men, øh, men er det frygten for det ubehagelige med politiet, der afholder fra at, at melde Hvad siger jeres undersøgelse om det? Altså, jeg, det, jeg kan ikke sige andet, end at jeg, sådan som jeg vurderer det, er det nogle helt andre relationelle grunde, der ligger til, at de ikke anmelder det. Altså, at det kan være vanskeligt netop at øh, anmelde sin gode ven til politiet for et overgreb. Og det er, for det første er der jo også ofte... Øh, så er det også ofte sådan, at mænd, der bliver anmeldt for voldtægt, de bliver altså også udstødt socialt af den omgangskreds, som de er en del af. Det har nogle rimelig store konsekvenser. Øhm, og det ved jeg faktisk også, fordi jeg tidligere har forsket i falske anmeldelser. Øhm, får ikke, at vi skal komme ind på det også. Men jeg ved, at de mænd, der har været udsat for falske anmeldelser, at den, det rygte og det ryg, de så får på trods af, at de bliver renset efterfølgende, følger dem, og at nogen faktisk bliver nødt til at flytte skole og, og i det hele taget komme ud af det sociale miljø efterfølgende. Fordi vi skal tænke, at det er jo ofte i, i, i ungdomskredser, det her foregår, ikke? hvor at det sociale og at det fungerer og rygter og alt muligt andet spiller en stor rolle. Så, æm... så for, for den, der måske nok føler sig udsat for et overgreb, så, så gå, det føles som at gå til yderligheder frem og give ham sådan en prædikatet voldtægtsforbryder ja. offentligt. Ja. over det, der er sket. Det er for meget. Ja, jeg havde en fyr, der kom til mig. Han sagde, at han ville gerne interviewe Usama, fordi han havde begået et overgreb. Og øh, så sagde jeg selvfølgelig, jamen kom, fortæl din historie. Og han fortalte, hvordan han havde forgrebet sig på en pige, øh, hvor han var rigtig fuld, og de havde været til fest, og de havde ligget i øh, et stort rum sammen med en masse andre. Så var han så øh, vågnede om natten og set, at hun havde ligget nøgen på gulvet, og så han så forsøgt at, at voldtage hende. Og øh, det var en af hans... Øh... Men er vi der, der bare for at have definitionen klar? Havde han forsøgt at have sex med hende, ja. eller havde han haft forsæt til voldtægt? Han havde forsøgt at have sex med hende, ja. mens hun lå og sov. Ja, og det ville så... sagde selv, at han havde forsøgt at voldtage hende. Okay. Så på den måde var hans egen selvopfattelse i hvert fald, at han havde forsøgt at voldtage hende. Hun havde ikke rigtig opdaget noget, men det var der en af de andre, der lå i den der gruppe der og sov, der havde. Øh, og havde konfronteret ham med det, øh, og fortalt veninden der, der havde været udsat for det, øh, hvad der var sket. Og hun øh, skrev så til ham på telefonen næste dag, hvad er det, du har lavet. Altså, det er simpelthen ikke i orden. Du er du, frem og tilbage, og han øh, følte straks en kæmpe skam. Øh, og øh, og forsøgte at gøre alt muligt, hvad, altså virkelig fortrød sin handling. Og hun sagde så, at jeg anmelder dig ikke, fordi du er trods alt også min gode ven. Og, og den historie... Jeg synes, den er rimelig måske. illustrativ for, hvordan øh, man kunne forestille sig, at det her det er sådan, den, i hvert fald en af grundene til, at de ikke bliver anmeldt, de her sager. Jeg har jo sådan, altså jeg kan komme med flere eksempler, fordi noget, nogle af dem, der bliver anmeldt ofte, er jo øh, mænd med anden etnisk baggrund. Og de kender ofte ikke pigerne i så høj grad som, øh, som drenge med dansk baggrund. Og øh, de bliver altså også ofte anmeldt. Det vil sige... At, at nu, jeg er jo ikke for jeg er jo bare journalist, ja. jeg har det jo med at skære ting i firkæren ud men der er en eller anden sammenhæng med hvor tæt, hvor nær relationen er mellem offer og gerningsmand mm. og jo, jo, jo længere væk, jo mere, jo mere fremmed vedkommende er, jo større er tilbøjeligheden til at gå til politiet ja. er det fordi det så også op i hovedet er nemmere at definere som et overgreb det er både nemmere at definere som et overgreb men det er jo også nemmere følelsesmæssigt at anmelde en anden man ikke kender Altså, du har jo ikke nogen solidaritet, du har ikke noget øh, følelsesmæssigt bånd forud for det. Du er ikke bange for at ødelægge hans fremtid? Overhovedet ikke. Eller, det ved jeg ikke, men det kunne jeg forestille mig. Ikke? At, ja. eller, og hvis du gør, så, så har du ikke noget problem med det. Nej, nej. Fordi det er en, der har gjort noget ondt ved det. Ja. Hvis man så ikke, hvis man faktisk definerer det, der er sket, som et overgreb. Som noget, der, der, der er forkert. Men man ikke ønsker straf. Fordi man kan sige politisk, der er vi jo, er vi jo gået den vej. Vi er, mm. vi er, øh, den den forrige justitsminister fik jo gennemført, at udgangspunktet for en fuldbjørtet voldtægt ikke længere skal være halvandet års fængsel, men to og et halvt års fængsel. I samme omgang hedder man jo et for falsk anmeldelse, kan jeg lige nævne. Øh, så, så det der med, at det skal straffes der skal ske noget, det skal være alvorligt. Politiet arbejder med at blive bedre til at modtage anmeldelserne, og de bliver efterforsket og behandlet. Hvad, hvad så med alle dem, som... Så, altså, hvad fjerde ønsker at se gerningsmanden fængslet? Men det vil sige, at 85 procent ønsker det ikke. Hvad ønsker de så? Det er jo meget blandet, hvad de ønsker, Om de fleste ved det ikke. <laughs> de ved ikke, hvad de vil. Øhm, og det, synes jeg, peger øh, rigtig meget imod, at der ligger en opgave øh, i, altså, i en forebyggende del, måske også i forhold til noget seksualoplysning, øh, som handler om det her, altså, de der grænser, og også i forhold til det her med samtykke, øh, og i forhold til det med rent faktisk at være opmærksom på hinanden. Ikke? Ja. Øhm, har du snakker med sådan nogen der, der ikke har meldt det? Nej, jeg har kun talt med mænd, faktisk. Okay. Ja, om jamen, det. Jamen, det var, fordi, jeg vil bare høre, om man fortæller de her kvinder, at hvis de ikke anmelder det, så muligheden for, at den her person gør det igen, er der jo bare jo. Så de kan jo være, altså, hvis jeg som kvinde ikke havde anmeldt, at den havde seksuel overgreb på Marie-Louise, jamen... Det var ikke det, jeg skal sige. Hvis der er en, der har haft overgreb på mig, og jeg ikke anmeldt det, og han så gjorde det på en anden, så vil jeg jo også have med, at altså, så vil jeg føle mig skyldig, fordi jeg har ikke meldt den her mand, og det er derfor, har han har mulighed for at gøre det igen. Det er mm -hmm. det, jeg prøver at sige. Mm -hmm. Men det er jo en god pointe. Altså, der ligger jo også det der øh, opdragende potentiale i selve loven. Altså, stop, her er en grænse, og det er derfor, du skal melde til politiet, og vi skal have sat en stopper for dem, der ikke kan finde ud af, hvor grænsen går. Problemet er jo bare, hvis de grænser alligevel er så udflydende i den situation, at det er lidt uklart, hvorvidt den anden rent faktisk helt har været i stand til at vide, om det var en grænse, der var der. Så er det måske også vanskeligt at sige, at den her situation var faktisk kriminel på en måde, der skal anmeldes til politiet. Men det kan have været vagt rigtig stort ubehag, og det skal man jo anerkende. Øh, og de ubehag skal man jo til livs på den ene eller på den anden måde. Men det ligger måske også nogle andre steder i kulturen. For eksempel i forhold til danske unge er nogle af dem, der drikker allermest i hele verden. Altså, vi er hurtigt ude. og altså, der, der er mange andre grænser, som også bliver overskrevet i, i den danske ungdomskultur. Så det, du siger, det er, at en, en større indsats for at undgå, at man havner i de her og nu tager jeg ikke stilling til dem, de kriminelle men dårlige situationer. Mm. Altså for, for ikke at komme derhen, er måske vigtigere eller mere gavnligt end flere kampagner for at få flere anmeldelser. Fordi man kan jo også der er jo ikke nødvendigvis et lighedstegn mellem anmeldelser og flere domme. Mm -hmm. øh, og jeg har set dig citeret for, at flere anmeldelser er ikke nødvendigvis et succeskriterium. Mm -hmm. Men der er vist også... Øh så vidt det, lige husker, er der jo... Altså, antallet af sigtelser er i hvert fald ikke fuldt med antallet af, af anmeldelser på området, så der er jo en der tyder på, at, at de to ting i hvert fald ikke nødvendigvis hænger sammen. Mm -hmm. Men jeg kommer også til at tænke, at det her med anmelde eller ikke anmelde, da vi talte sammen tidligere, der, der brugte jeg eksempel, at jeg, jeg bor jo heller ikke, jeg tager ikke selv stilling til, om jeg har et hul i en tand, eller, eller hvad der skal ske med motoren i min bil. Det, det overlader til dem, der har forstand på det. Så det at gå til dem, som faktisk har forstand på det, nemlig politiet, at sige, jeg har oplevet det her, jeg er faktisk tvivl om det er en forbrydelse eller ej. Og så har man måske lagt den del af ansvaret hos nogen, som er kompetente til at vurdere, hvad handler det her om. Mm. Uden at der skal være en eller anden drøm om, at nogen skal straffes og politisk og sådan noget ude i den anden ende. Men mm. kan måske også være en afklaring. Mm. Ja, helt, altså helt sikkert. Det er jo sådan en øh, social-psykologisk mekanisme. Men jeg tænker også, at... Øh, at øh, hvis man er i tvivl, så er, er noget, en, en anden mulighed jo også at tale med nogle andre om det, som kan være med til at afklare, hvorvidt det her faktisk er en situation, som skal anmeldes til politiet. Øhm, og det er jo også noget af det, jeg tænker, at nogle af dem her, de gør, nogle af de kvinder, der har rapporteret i, i vores undersøgelse, at, øh, at de jo også ændrer holdning. Og øh, jeg er ret overbevist om, at nogle af dem også ændrer holdning, fordi de taler med nogen efterfølgende. Så når man fortæller sine veninder eller sin søster mm -hmm. og sin mor om, hvad der skete, så er det nogle andre, der siger, hey, det der det var, det var der ikke i, i orden. orden. Ja. Og det behøver jo stadigvæk ikke være ens egen skyld, og man behøver heller ikke slå sig selv mm -hmm. over i hovedet med det. Øh, det. Det, du også har nævnt bare her til sidst, det er, at I også skældner imellem de ofre for overgreb, hvor det får en markant betydning for deres liv senere hen, for mm -hmm. deres arbejdsliv osv., og, mm -hmm. og så... Rigtig mange, som har nogle ubehagelig oplevelse, mm. men som kan ligesom gå videre i livet, mm. uden, uden at det mm. i øvrigt påvirker. Mm. Måske bare er sådan en, uh, en anden gang skal jeg lige undgå at havne der. Ja. ja, altså, vi identificerer jo nogle forskellige typer. Det synes jeg også er ret vigtigt, når man taler om voldtægt og seksuelle overgreb. Altså, der er jo nogen overgreb, som er så voldsomme, og jeg synes, det er virkelig vigtigt, at... Øh, at, at, at der, altså, at de bliver taget meget alvorligt. Alle overgreb skal selvfølgelig tages alvorligt, men der er altså nogen, der har så store konsekvenser for deres øh, øh, psykologiske velvære og i forhold til deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Altså, at de rent faktisk ikke er, er arbejdsdygtige efter, fordi at det er så invaliderende og traumatiserende, øh, og, som, og, og som også er præget af stor vold, for eksempel de, de overgreb, der har været, til at der er dem, de seksuelle overgreb, som, øh, som i det store hele ikke har særlige store psykologiske konsekvenser efterfølgende, andet end det ubehag, det har været i selve situationen. Og det kan man sige, det er jo et rimelig stort spænd, øh, og jeg tror også, at det er ret vigtigt at have øje for, at der er de forskellige mønstre og typer inden for det felt, så der også bliver, hvad kan man sige, at den forebyggelse, der er, Øh, bliver mere specifikt og rettet mod de forskellige typer. Så vi forebygger forskellige ting, ja. og derfor kræver det forskellige kampagner og forskellige, ja. forskellige indsatser. Ja. Altså nu har du så givet alt forskningen videre, eller solgt alt forskningen videre til det kriminalpræventive råd, så man der kan sige, der er vi der i hvert fald henne blandt nogen, som faktisk arbejder med at forebygge. Ja. Marie Heinsgaard, tak fordi du vil komme og fortælle om undersøgelsen. Tak fordi jeg måtte komme. Du lytter til Politiradio jeg melder, jeg melder, med Maria Louise Toksvig, Dan Bjerregård og Nadine Jassar. Vi har en cirka 10 minutter tilbage af ugens udgave af Politiradio. Danmark er blevet en rockerklub mindre. Black Army, som vi har hørt meget om fra Odense og øh, Aarhus, har nedlagt sig selv. Hvorfor det, Nadine? Jo, altså den kilde, jeg har snakket med, der er fra Odense, og er tæt relateret til de her mennesker, han siger, at det er fordi, at uh, Søren Babes strategi har virket. De er stresset over, at der er så mange, der bliver anholdt, og de kan ikke rigtig uh, rekruttere nye mennesker, fordi at kommunerne også tager deres... Uh, hjælp frem og sådan noget, så de kan ikke overleve med det, så jeg må også gå klappe af hænderne til Søren Babe her. Øhm, et, øh, jeg, jeg lavede en løslig optælling på, på sager, der har været i øh, den seneste tid øh, mod øh, medlemmer af Black Army, og det er rigtigt, der er, der er, der er røget en hel del øh, i spillet øh, enten som varetægtsfanset, som dømte, eller som nogen sidder venter på en sag. Øh, der er fra Østjyllands politi, altså Aarhuskanten, en, en sag om organiseret hashhandel, hvor en mand har fået halvandet års fængsel, ni andre, som så ikke alle sammen er medlemmer af Black Army, men der er, der er en vidsrelation, relation jeg sidder varetægtsfængslet og har lige fået forlænget fristen igen. Øhm, der blev af afsagt øh, lange fængselsstraffe i foråret for afpresning i Odense, der blev for ikke så længe siden blev en 21-årig mand i dømt seks års fængsel for at skude, skyde mod en fængselsbetjent. Og øh, en, en, i samme sag blev en 35-årig tidligere leder af Black Army. Han blev så frifundet for medvirken til det her øh, skud, men, men dømt for at have stjålet bilen og brændt den af bagefter. Altså, den, de brugte. den sag er anket fra begge sider. Så, så anklagemyndigheden vil, vil igen forsøge at forføre tage ind øh, mod den her tidligere leder. Øh, fem medlemmer blev dømt for groft overfald øh, i foråret. Øh, det var i Odense, de blev dømt i august måned. Øh, herunder blev en, en ledende skikkelse dømt for at have bestilt det her overfald på en 31-årig mand, men øh, selvom han ikke selv var til stede. Der er røget ringelig mange ind bag træmmer. Er det nok til at stoppe en... Øh en bande, en kriminelt bande, Dan Bjergård. Bare spil. Øh, det, det er jo i hvert fald et skridt på vejen, men, men omvendt, øh, nu kan man sige, at Nedim han, øh, sidder og klapper hænderne over Søren øh, virker om Omvendt kan man jo så sige, at øh, det viser jo også netop et af problemerne ved den her bandepark, netop det, at at man ikke straffer for kriminaliteten, men man straffer for et tilhørsforhold. Fordi realiteten så kan vi jo komme i den situation nu, at de her mennesker kan fortsætte med at lave præcis det samme kriminalitet, men at man ikke kan dømme dem, de straffe, man, øh, man kunne for... Ja, øh, bare to-tre uger siden. Og, og, og vi havde jo lidt den samme situation, fordi det er jo ikke ret lang tid siden, at øh, man havde en stor artikel i på af politikken, hvor der stod, at nu var Mjønnerparken bandefrit, og det øh, kunne man jo sige, jamen på papiret, så var det rigtigt, fordi at øh, efter bandemiljøet derude først havde øh, ja, Mjønnerparken, så havde det Brothers, og så havde det Black Jackets en overgang, og så fandt de ud af, at det skulle de ikke have mere, så nu skulle de jo det hele. Jamen, så er det jo rigtigt nok, så er der ikke noget, øh, så er der ikke en egentlig bande derude, men altså, Personerne er jo stadigvæk derude. Mange af dem laver præcis den samme kriminalitet, og, og øh, det kan jo lige så godt bare være et strategisk smart træk fra deres øh, side. Det, vi, vi hører det jo gang på gang i, i det her kriminelle miljø. Altså, den, der lever stille, lever godt, og der er jo ikke... Der er jo ikke der er masser af ex der står frem og siger, at det dummeste, de nogensinde har gjort, det var at tage et rygmærk på, fordi så fik de jo altså en masse opmærksomhed, og det fandt de så ud af, at det, det var måske ikke det smarteste i hele verden. Men der er vel balancen mellem, at, at rygmærket og tilhørsforholdet kan være, kan, kan være en fordel, hvis du skal ud og lave kriminelle forretninger, når det handler om afpresning osv. Så videre, så videre. Det giver en magt, det giver en status, og det viser de andre, at jeg har nogen bag mig, jeg hænger sammen med nogen, du kan ikke sådan bare lige presse mig til at holde op med at selv hasse, eller hvad det nu er. På den ene side. På den anden side, så det, jeg har hørt dig sige, Dan der, det er, at, at hvis, hvis det begynder at blive så meget dyrere, sådan strafmæssigt, at begå kriminalitet, når man har et tilhørsforhold, så kunne det måske være meget smart at sige, hm, at hvis jeg alligevel har tænkt mig at lave den form for kriminalitet, jeg nu laver, men jeg slipper billigere, hvis jeg ikke har den bandetilknytning, pff, så, så vil jeg gerne undvære den status, som rygmærket giver mig. Giver det mening i det? Ja, meget. Altså, jeg giver Dan ret. Jeg var nok lidt for hurtigt til at klap, men, men jeg må også bare sige... Du er så nem at ja, i det. Ja. Ja. Men det, det er det meget om Vi har haft os kampe, og jeg tror ikke på det, men jeg må også sige, at, at det, det, hvis det er, at de har nedlagt sig selv 100% og ikke gør det for at tage røven på systemet, så gør det bare øh, arbejdet svært for politiet nu, fordi lige pludselig har vi nogle mennesker, der stadig gerne vil være en del af miljøet for Odense og for Aarhus, der lige søger ind til LTF, og det gør bare, at LTF bliver stærkere lige pludselig, har nogle tilhørsforhold lige plus i de her byer, så de får nye rekrutteringer. Men det kommer jeg faktisk også til at spekulere over, nu du siger LTF, for det er jo ikke længe siden, at vi hørte om, at LTF, som jo udspringer fra Nørrebro i København, men jo har ekspanderet de jo, hvis også ville til Sverige, og så kom, slog de sig ligesom ned i Aarhus og meddelte det offentligt, at nu er vi også her og ser nærmest en rekrutteringskampagne. Det presser vel også en, en bande som Black Army, at der pludselig kommer nogle andre spillere og slår sig ned i byen? Jo, og hvis Black Armys øh, tidligere medlemmer har nogle store forretninger i gang, som Dan siger, at der, nu kører de bare forretningerne under, under tæppet, jo, så, så er der bare det problem, at hvis LTF så lige pludselig kommer i byen, så bliver de nødt til at mælde sig LTF for at køre forretningen videre. Og fordi det er en ny magtfaktor. Det er en ny magtfaktor, de ser at de her forretningsfolk som en trussel, fordi det er deres by nu. Så bliver man nødt til at melde sig ind i LTF for at køre sin forretning videre. Men, men jeg skal bare lige have styr på, altså vi har den politiske indsats, vi har politi- og anklagemyndigheds indsats med at få smækket dem i spillet. Det kan være svært at køre en klub, hvis rigtig mange sidder inde. Man betaler vel heller ikke kontingent til klubben, når man sidder i fængsel. Nej, det gør godt, at klubben betaler til dem, der sidder inde. Så det er også, også dyrt. dyrt for klubben, ja. Og så har vi øh, på den anden side en, en konkurrerende, rivaliserende bandegruppering, som ekspanderer voldsomt og gerne vil tage markedet. Er, er det et samspil af alle de her forskellige ting, der gør, at, jeg, tror vi, jeg, at det krimp-tum Black skal, lukker man, lukker. Nu skal man også lige passe på, fordi uh, vi har det kun for, at det er Black Army selv, der siger det er nødlæser. Der kan være alle mulige ting i det, og der, uh, der er også en masse andre ting, der kan spille ind. Altså, det kan være interne her i den der gruppe, osv. Altså, vi har jo set det mange gange før, hvor uh, man har altså også en ufattelig mange hr uh, rockere og uh, bandit i fængsel i forbindelse med alle mulige konflikter. De har jo altså ikke nedlagt sig selv, så, så, så jeg tror ikke det, er, man bare lige sådan kan regne med, at... Uh, at fremover, så hvis man bare smider til mange i fængsel, så nedlægger de sig selv, det, det ja, tror jeg ikke. Ja, ja, men, for forskellen er bare på Black Army og de der store rokker. de har en kasse, der støtter Jamen folk. det det, jeg mener, selv. at... Ja, så det var, det var det, jeg ville sige. Nu, nu sidder både Dan Bjergaard og Nedim Yassar og, og stammer i det, det er fordi, jeg sidder og fægter mig armene, for vores tid er gået, det får jeg at vide, af vores producer, Nima Samani, så fik jeg også nævnt ham. Politiradio er slut for i dag, og vi er her igen om en uge